Учителя Петър Дънов Бен Садуно, 8 8000 години 8000 по 365 дни равно на 2 920 000 дни 8000 по 12 месеца равно на 96 месеца 96 000 по 4 седмици равно на 384 хиляди седмици 384 хиляди по 7 дни равно на 2 милиона 688 хиляди дни 2 милиона 688 хиляди по 24 часа равно на 64 милиона 512 000 часа. 64 милиона 512 000 по 60 минути равно на 3 милиарда 870 милиона 720 000 минути. 3 милиарда 870 милиона 720 000 по 60 секунди равно на 232 милиарда 243 милиона 200 хиляди секунди. Най-дългият период от сътворението на Земята е първият период слизането на човека от небето до Земята, което е станало след млекопитаещите. Първи са слезли растенията, Първият период е 75 000 години. Под Адам подразбираме Белия човек, Духовният човек, а Духовният Адам е от времето след Христа. Всички по-ранни раси са знаели за Бялата раса и са я очаквали като един Месия. Най-старата раса във физическия свят е Бялата. Всички други са по-стари в духовния свят, а по-млади в физическия свят. След бялата раса и да шестата раса, светещата раса, расата на синовете Божии. За нея ще се изменят и природата, и климатическите условия. Сега лошите мисли и желания на хората са образували един тъмен пояс около Земята. Господ потопи човека в астралния свят Битие глава 6 Яков крадец лъжец и му рече Господ няма да се наричаш Яков Физическото тяло е сформирано за милион години и е вече завършено сега се формира астралното тяло Изчисление 8000 по 12 по 4 по 7 по 52 по 365 по 24 по 60 по 60 равно на числото на годините от създаването на света. Колко е продължавал всеки период е отбелязано в слоевете на Земята при всяко напластяване. Ако се слезе в фада, ще се почувствате десетки хиляди килограми по-тежки. Само героите слизат в Ада, така е описано и в гръцката митология. И Фада има ценни работи, има население, което живее там и е със съзнание, че това място е тяхно. Който слезе там, трябва да вземе формата им. Адът е като една смет. Струпвана от 20 и повече години, която вече се разлага и гние. Който оценява смета, ще се възползва, а който не я оценява, ще казва, че това е боклук непотребен. В центъра на Земята е най-големият ад. На 100 км около него има твърд пояс, върху който живее друго население. На още 100 км има друг пояс и така нататък. На 100 км в диаметър около нашата Земя има твърд светъл пояс, през който минава слънчевата и други светлини. Върху този пояс има население – астралният свят. Около него има друг пояс от 100 км и така нататък. Около земята има седем външни пояса, т.е. седем небеса, а вътре в нея има седем други пояса. В центъра на земята е огънят, адът. Заминалите покойници могат да бъдат в астралния свят, но живеят в физическия свят и се явяват на сеанси, говорят за светските си работи, къде им са парите, документите, разправи и прочее. Това е така, защото такова е тяхното съзнание и просвета в духовно отношение. Ние, които се подвизаваме в духовното поле и сформираме астралното си тяло, ще влезем със съзнание в астралния свят. Този който подбужда сърцата на хората да извършват едно добро, се казва Господ. И той Господ, чрез Своя Син Исус Христос, учи постоянно всеки човек на много добри и съвършени работи. И който го слуша, бива блажен. 7 февруари 1915 г. Бургас